Depois minha é quem vai Denise. É Mix da TV. É. É Denise ah, Gomes eu. rodando. Conte suas novidades pra gente. Pois é, eu vim hoje no Mix da TV vou falar um pouquinho sobre algumas estreias bacanas que vão acontecer aí no mês de abril. É, primeiro na MTV, que depois. A gente falou tanto aí de Vete Sangalo... Depois dela... Vai ter agora o... Música.doc... Com Marcelo D2... E vai agora dia 5 de abril... Às 22 horas... O programa... Ele acompanha a rotina dos cantores... E tem o intuito de descobrir o que ele faz quando não está nos palcos. Tenha medo de descobrir o que o Marcelo é, D2 faz quando não está nos palcos. Acho mas, também hein? vai ser censurado esse programa. É. Também tem. A pessoa da edição vai ter um bom trabalho, mas é. vamos Sei. lá. Ainda vai ter programa com a Anitta, Mr. Catra. Vixe, Mr. É, Catra. P.P., vai ser... tem muita coisa ainda. Catra vai ter que ter muita edição. É, mas vai ser bacana, acho que vai ser bacana. Ah, eles são os convidados de D2. Não, Não cada depois que, é que for um ao ar... Ah, desculpa. Isso, depois desculpa. que for ao de D2, aí vem desculpa. o D2. um dente. documentário. Exatamente. Entendi, me avisem com antecedência, por favor, quando for a Anitta, para eu desligar a TV. <risos> tá, pode deixar. Pode deixar. deixar. Você <risos> e todos os ouvintes vão ser avisados, pode ficar tranquilo. Obrigada. <risos> no canal I vai ter a estreia da, minha, da série Um Show de Noiva, no dia 9 de abril, às 22h30, que vem com aquele formato já visto algumas vezes por nós, na TV fechada e um pouco na TV aberta também, que vai ajudar as noivas a encontrar o vestido perfeito para o grande dia, é, e acompanhar a noiva no encontro com o estilista, é, vai saber as ideias, enfim, vai ter o vestido perfeito para as noivas, vai ajudar as noivas no vestido. É, vamos ver. Enfim. Não é, então, uma cópia do Chuva de Arroz? Não não, não, não, não, não. Aí essa, mini, essa série ela vem mais no, no, no preparativo. Entendi. Programa. Desculpa, não é série, é programa. Vem também aí a segunda temporada de Questão de Família aí Camila para você. Ah, do, família, forever, do Moscow Forever, eu adoro. Ah, eu adoro no ele TV, também. Ele vai lá no dia 1º às 22h30 vai toda quarta ao ar nesse mesmo horário. E vai começar a segunda temporada, né? Já hum. teve a primeira, que Camila amou. Já deu pra todo mundo perceber. Sim. E vai ter Os Novos Dilemas de Pedro, vivido por Dumas Coves, que é um juiz da várias famílias que enfrenta seus pró próprios problemas familiares. Gosto muito dele, estou sentindo muita falta dele em alguma novela. Pois é, na primeira temporada, a pergunta central foi quem matou o coronel lá, né? A segunda vai ser a resposta de quem matou e... Como, matou e por quê? Hum, não. Vem aí, né? Desvendar os mistérios aí pra galera. Já começa quarta-feira, vulgo amanhã, né? Exatamente. É, vamos ligar no GNT. E, pois é, e no GNT também estreia dia 13. É, que seja doce, às sete e meia. Que é um reality. É, ap é apresentado pelo Felipe Bronze. Que vai mostrar diariamente a disputa entre os três doceiros, entre três doceiros pelo prêmio de melhor do dia. Cada episódio conta com três provas e os vencedores serão suas receitas publicadas em um livro. Drix, esse é pra você, que adora Felipe Bronze. Eu, eu, eu não, eu não suporto Felipe Bronze. <risos> <risos> Você sabe, né? Eu não suporto, eu acho ele chato Eu tava vendo o The Taste aqui E, e assim, ele é completamente descoordenado, tadinho Eu não gosto dele o E eu, eu acho que vai ser... tá mega ser... investindo nessa área de gastronomia agora De culinária, agora, gastronomia e tal E é E muitos programas, né? Um pra cada bolso, eu diria Certo? Porque eu vejo todos, né? Então é um pra cada bolso Mas é, é, o Felipe Bronze, eu acho, esse programa dele, Denise, eu acho que vai ser meio aquele Cupcakers, que é, é, o nome do programa é exatamente esse, Cupcakers, que rola em algum canal que na próxima eu trago pra vocês, que é muito legal, mas é só de cupcake, né, então as pessoas ficam meio, meio doidas, mas acho que é, é, é nessa caminhada aí. É, e eu quero saber também a opinião de vocês sobre Paola Oliveira no Fantástico, no quadro, como manda o figurino. Gente, eu juro que eu só ouvi falar, eu não consegui assistir o primeiro episódio. Eu, eu assisti... também não. E aí, como foi? Eu assisti, é meio um Project Runway, né, uhum. Um... Uhum. É de, é pra eles fazerem figurinos pra Globo. Eu vi que teve figurinos péssimos, né, E eles são inspirados em personagens de novelas, hum. e aí eles têm que fazer figurinos para esses personagens. Minha pergunta, na verdade, eu gosto do programa, acho que a ainda meio cruazinha para esse papel, mas eu acho que ela vai pegar o tom aí da coisa. Mas eu, minha pergunta, na verdade, é onde é que cabe isso num video show, ou num video show, ou num fantástico, Olha, a minha pergunta é: por que mantém aquela aquela apresentadora no Fantástico? Eu não consigo entender, não consigo. Alguém gente, me Fantástico tira. de uns anos para cá tá complicado, viu? Né? Oi, aquela, a, a apresentadora, gente, ela me irrita num grau, num grau Master Blaster. Outra coisa é Paulo Oliveira, o que eu acho que tem um defeito na Globo é um defeito que acho que todo mundo já notou, é que fez sucesso muito falado em alguma coisa já Eles pegam aquela quadro, pessoa né? aí põe em qualquer canto daqui a pouco Paula Paulo Oliveira tá cozinhando no GNT não, entendeu? E exatamente, exatamente e a cor do cabelo não ficou legal gente, vamos combinar? <risos> Mas vocês duas assistam o quadro não vou, vou assistir, vou assistir Em sua homenagem, Denise, e minha Em homenagem, obrigada. Não tem a bunda da Paula Oliveira, ela vestida. Chega, né? Checa, vestida dela. E aí vocês, ah. no próximo programa, a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque eu quero também entender é, o, qual é essa reestruturação aí do Fantástico, porque tanto reality dentro de um. Enfim. Não, não, o Fantástico está perdido, está caindo a audiência bruscamente, eles estão tentando salvar, mas não está dando certo. Bom, no meu Twitter é, eu coloquei uma, uma chamada, né, se, não, se não me falha a memória, li em Patrícia Cogutti, não quero ser é, é, processada. processada aqui, mas acho que foi da coluna dela, que ah, como é o nome, Camila... A Carla Vilhena. Carla Vilhena, exatamente, entraria no, no ah, Fantástico, no lugar daquela menina ruim demais, eu não sei é. se ela tá chorando, se ela tá rindo, se ela tá com dor de barriga, ah. ela é péssima e entraria a Carla Vilhena. Quando eu falei isso no meu Twitter, a Carla retweetou e deu e favoritou. Drix, é muito estourada, não? Não, não, não, amiga. Mas assim, é, sabe por quê? Eu tenho a mania de não falar com eles. Eu falo deles. Aí eles e, vêm falar com você. Exatamente. Eu acho que o grande barato é esse. Primeiro porque eu não sou fã louca de ninguém, né? Isso não existe. Uhum. Mas assim, essa, essa informação eu achei super importante porque Carla Vilena tem um... Ela é muito legal. Eu acho que, nossa, no lugar dessa menina, pelo amor de Deus, <risos> enfim... Isso. Não, eu ia falar que eu, eu acho que a Carla Vilenha tem um super perfil pro Fantástico. É, eu, desde o começo, quando da... botaram essa poliana brita, eu fiquei com medo, porque ela só tinha feito aquele Globo Mar e ela foi alçada ao Fantástico, assim, de uma maneira, ela deve ser. De repente, né? Peixe eu peixe que eu... lá de alguém também, né? Olha, você que tá me informando que ela fez alguma coisa antes, para mim era, ela era de alguma afiliada da Globo e, e pegaram, tá vendo? Eu nem sabia ela que fez ela existia. Globo Mar, chatíssimo. Fez o Globo Sim, não, nem sabia. Eu acho ela péssima. E aí eu gost... e aí como essa menina retuitou, eu falei bom, de repente é verdadeira a notícia, né? Porque senão ela não me, não me daria RT. Não é. sei, né? É. Enfim. Fazer campanha vamos então. Em seja verdade. bola, terceiro bloco, vamos começar Babilônia de novo. Gente, Babilônia já está dando problemas para a Globo. É, audi... não, né? Pois é, mal começou <risos> e já está, diz que a trama de Gilberto Braga caiu muito audiência e chegou a ser menor do que Alto Astral da faixa das 19. Isso para a Globo não pode acontecer de jeito nenhum, uma novela das 9 perder para uma novela das 7. É, o novelão né, da faixa das 21 registrou média de 24,9 pontos Diante de 25,3 pontos do folhetim das 19 horas Lembrando que cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande São Paulo Enfim, a emissora já está preocupando aí a Globo O que será que aconteceu? Será que foi o Beijo Gay? Será que foi... Tem gente falando que está faltando comédia na novela O que vocês que acham? Drik chegou agora Adriana, aí. vá Ah. Bom, eu acho que é, são vários fatores, né? Pode ser a questão da comédia, que não, não tem, não tem uma, uma parte, né? Também pode ser... É, normalmente a novela começa assim, principalmente quando a anterior foi muito boa, né? Uhum. Império caiu no gosto da galera, então é muito complicado chegar uma outra e já ter aquela audiência. Porque a pessoa, é, o público demora pra se desvencilhar da outra da novela anterior, então pode estar demorando ainda para ter aprovação do público, mas o beijo gay também pode ser, porque é, a bancada política evangélica levantou a bandeirinha dizendo com, que é contra o beijo gay, então assim, eu acho que foi, foram vários fatores que contribuíram para Babilônia baixar um pouquinho a audiência, Tem a novela também que a Record estreou os Dez Mandamentos, que é uma novela bíblica, é, tem muita gente gostando. Então, acho que foi isso. Essa bancada foi um evangélica pouquinho de... aí que já propôs o boicote, a novela, já migrou isso. com certeza pros dez mandamentos. Foi, foi é, todo mundo. Pros justamente. Dez. É bem é. oposto. É. E Sendo outra outro... é, é comparar com com baixo astral. É, eu sei que é alto astral, mas para mim será sempre baixo. Baixo astral <risos> é, é porque baixo astral é completamente fora da da normalidade, gente. Vamos é. combinar. Então, é. assim, Babilônia é muito normal. É muito é o que acontece. É o que acontece. É o que então, acontece. Então. Eu acho que as pessoas têm que acostumar, realmente. Essa, essa polêmica do, do beijo gay, Fernanda Torres foi à a, foi a TV, foi aos jornais, falou um, achando um absurdo que é, é tanta coisa né, gerada por duas mulheres de quase 100 anos contrassenando. Então, eu acho que já deu que tinha que dar isso, entendeu? E aquela mocinha da Camila Pitanga precisa melhorar também, né, gente? É chata pra cacete. Não, eu acho que... Minha opinião, eu não sei se eu acho que realmente tem peso essa coisa do beijo gay, essa campanha anti-beijo gay, mas eu acho também que a, a novela, ela tá muito no lugar comum, ela não tá trazendo nada de muito diferente, é, a mocinha tá chata, o, o, o roteiro, o enredo é o mesmo que a gente vê há muito tempo em novelas, então acho que também o povo tá cansando um pouco, sabe? A gente teve uma novela diferente, é como a Adriana falou, a gente teve uma novela diferente, E impactante, né, com um enredo exatamente. mais diferente antes e agora é uma e... novela que tá mais do mesmo então, e outra coisa exatamente. também, depois vem João Emanuel Carneiro, eu já ouvi muita gente, por exemplo, gente que não tem paciência de ficar vendo novela o tempo inteiro, falou assim eu já estou me preparando para ver a do João Emanuel Carneiro, eu vou esperar a do João Emanuel Carneiro então é. tá todo mundo assim eu não vou assistir essa porque eu quero ver a próxima sabe Exatamente, ah, gente, eu não largo o Gilberto Braga me desculpem para nunca. A única coisa que eu acho que é realmente é, é, me irrita muito é o Bruno Gagliasso. Ele se prendeu ao, é, é. Ao, ao carinha lá e ficou. Ele é igual. O ele tá igual. Tá isso, é, o, o papel foi muito marcante e, e de, novamente, assim, essa repetição de atores da Globo me irrita, porque parece que não tem atores naquele negócio. É. O cara é bom pra cacete, mas o cara acabou de fazer um psicopata, Exatamente. um personagem super e marcante. Tempo. E não tem nem três meses que o cara fez. Aí você olha pra ele sem ainda vê o psicopata. Não, não e tem a como. gente também já fica comparando, né? É. A, a não, gente, porque ele tá igual, gente. Se vocês repararem, o jeito de falar, o jeito de olhar. É, ele tá bem igual. A mesma entendeu? coisa eu acho que a gente vai sentir com, com, com o Alexandre Nero. Assim. O vai Alexandre ser muito é, novo. A gente, a gente vai continuar olhando pra ele e vai ver o comendador. Exatamente. Então, isso me irrita um pouco. Tem tanto a dor lá dentro. Muito tempo pra para a gente esquecer o, o, o personagem anterior. E aí, para poder ele é, conseguir é, mostrar o outro personagem, vai demorar. Então, para ele cair no, no gosto da galera, vai demorar mais ainda. Bom, falando, já que a gente já está falando de, de Babilônia, Denise vai adiantar aí uma novidade para a gente, incluindo o Bruno Gagliasso em homenagem a Driz É, bom, por falar em Babilônia, vamos falar da personagem de Sophie Charlotte, que é a Alice. É, ela tá aí tendo um, um, um caso, um namoro, sei lá, o que, que eles estão tendo, com o Bruno Gagliasso, o personagem dele, que é Murilo. E ela vai virar prostituta em Babilônia. Uhul! Uhul! Sim! Quem falou foi o autor Ricardo Linhares, é, numa entrevista, ele contou que ela... Não quer ser garota de programa, mas ele vai enrolá-la a tal ponto que ela chegará a fazer um programa sem saber do que se trata, porque ela é muito inocente. Né? Um, Total. E ele é um aliciador de mulheres, né? Que ele não, ver, ele né? é um aliciador de mulheres e ela realmente é muito inocente. Uhum. E acha que é uma aventura, uma paquera, mas trata-se de uma armação dele com o um cliente. A princípio, o, o primeiro cliente ela não vai, não, ela vai sair com ele, mas sem saber ainda que é um programa, tá. depois ela vai descobrir, vai ficar, né, chateada com ele, tá, mas me diga e... uma coisa, ela vai estar em paralelo tendo alguma coisa com o Bruno Gaglias, é isso? Com, com... É, parece e... que ele vai, ele já seduziu, tá seduzindo ela já, né? Tá, Lê então ela, ela vai estão... estar com ele, ela vai sair com esse cara e vai achar que é só uma paquera, eu não tô entendendo assim. Eu não sei bem como é, só que, assim, é, eles dois já estão namorando, né? Ah. E é, eles vão pra cama e ele vai filmar os dois juntos, sem ela saber. Depois ele mesmo mostra o vídeo pra ela, incentivando a forma que ela... A performance dela na cama e tal. Aí ela vai ficar muito chateada, vai brigar com ele, vai sair e tal, vão brigar. Depois ele, com aquela conversinha dele, é, vai, é, vai conversar com ela e, mais uma vez convence ela das coisas, então a partir daí eu acredito que vai começar, aí ele vai falar pra ela começar a fazer programa. Enfim, ela vai... é, parece que eles vão terminar, depois ela vai tentar arrumar um emprego, não vai conseguir, Isso, né, e aí é. ela vai partir pra essa vida, ela vai gostar e vai partir pra essa vida nova, não, né. Eu acho que ela vai gostar, pelo que o Alco falou, ela não vai gostar, ela vai ficar num dilema, esse vai ser o dilema dela da novela, porque ela não gosta da vida, mas ela precisa de dinheiro, E não consegue arrumar emprego. Então ela vai ser garota de programa pra juntar uma bufunfa aí. Mas, Ai, mas gente, tinha o imã dela, fui... ela, pelo que eu entendi. Eu fiquei muda esse tempo todo porque eu não suporto Sofia Charlotte, tá? Ah, Só meu por Deus. isso. Ah, tá, <risos> eu eu acho tá, ela insossa demais. Imagina essa menina como garota de programa. Ela é muito insossa. Agora, gente, bastidores, né, quem não gosta dessa historinha de bastidores, já que aconteceu em novela, série, etc., por dentro com a Loura, Adriana Leão. Olá, galera, já estava com saudade de vocês. Para começar, eu quero falar de uma novela aqui que também tá dando o que falar, é a Windecq. É uma novela angolana. É a primeira novela exibida na Angola e aqui no Brasil está sendo transmitida pela TV Brasil desde novembro de 2014. É uma novela é, produzida pela Semba Comunicação. A, o INDEC esteve entre as quatro novelas indicadas à OEM Internacional 2013. Além da aproximação cultural entre a Angola e o Brasil, a novela se destaca também pela quantidade de atores negros, o que não ocorre nas novelas brasileiras. Inclusive, a TV Brasil, por conta dessa novela, vai receber o prêmio Camélia da Liberdade, de 2015, com o tema Memórias e Ancestralidade, na categoria Veículos de Comunicação. E não foi essa novela, Adriana, que os personagens principais é, é, virão ou já vieram ao Brasil? Os, o, o par romântico da novela não teve um negócio desse? Olha, eu não sei parece se já vieram sim. ao Brasil. Eu não sei mas... se já vieram ou se vêm, entende? Sim. Mas parece que o par romântico vem. Ou, ou já veio, enfim. É, e assim, é, vale ressaltar também que a gente tem um ator brasileiro fazendo parte do elenco. Que é o ah, Roku bacana. Pitanga. E seu personagem é Gabriel Castro, diretor executivo de uma empresa japonesa. Aí ele vai para Angola fotografar uma nova campanha e vai conhecer, vai, vai conhecer o pessoal da Divo. A Divo é a revista que, na verdade, a novela é basicamente centrada nessa, nessa redação, que mostra o que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro rápido, conseguir dinheiro rápido, e numa revista onde mistura o glamour, e a, o glamour e a ambição, né, é uma novela muito interessante, tem um casal também é, homossexual, vivido por duas mulheres, e tá dando muito o que falar na, na, na, na Angola, porque lá é, a homossexualidade ainda é tabu, Então, está sendo um tema muito bem abordado. Eles estão tendo todo o cuidado de mostrar o casal e tal. Para poder o público aceitar. Então, é uma novela bem interessante. E aí, está passando aqui no Brasil e em Portugal. Não, eu queria só... É no canal Brasil, né? Que passa essa novela? Isso, na TV Brasil. Massa, certo. Vou começar a assistir. Eu tinha lido um pouco sobre isso. Acho a iniciativa muito bacana, a gente precisa demais aí tomar aqui inspire mais pessoas e, e que muitos que a gente seja também um, um, pra, uma vitrine né para ver os atores que são bacanas independentes de cor independente de qualquer coisa para ver a qualidade dos atores exatamente. que a gente tem também né não, e não lençol, só na que... bola como aqui Pronto, agora a gente fala de novela brasileira, mas antes eu quero falar uma coisinha que aconteceu, um estressezinho que aconteceu nos bastidores do Projac. Uh, o uh, clima esquentou por lá entre João Emanuel Carneiro e João Ximenez Braga. O desentendimento ocorreu porque Braga, autor de Babilônia, atual novela das nove, investiu no mesmo tema que Carneiro, é, favela chique. Então, o clima já estava um pouquinho pesado, aí para piorar a situação, Adriana Esteves, amante da Globo, migrou de Favela Chique para a Babilônia. Então, o clima realmente Além atintou. de roubar o roteiro, ainda roubou a atriz, aí tá Exatamente. Difícil. Não, eu não entendendo, ou seja, a gente está falando da mesma coisa, Favela Chique também vem com a mesma coisa, é isso mesmo? Exato. É, ah, o que pelo nós visto, plantando. né? Que nós Aí, que não, gente, é porque eu tô assim, é, é besta com isso, porque a gente tá numa época de briga acirrada de audiência, né? É. Então, como é que uma. uma como uma emissora do porte da Globo não se toca disso. Eu acabei de falar anteriormente que eu sou fã de Gilberto Braga, serei para sempre amém. E acho que realmente precisa esquentar a história de Babilônia. Mas assim, aí já vem favela chique com roubando que rouba cá que bota lá. Quer dizer, é, é, não entendo. Eu não é, não, não entendo essa, essa logística, entendeu? De de. de audiência de Babilônia como um sinal para eles, né? Bom, falando em favela chique, tem algumas novidades por aí. Na edição anterior eu falei que Tony Ramos seria o vilão da, da história, né? Uhum. Bom, o que eu não falei é que ele vai ser disputado por Cássia Kiss e Suzana Vieira. Uau! Vai rolar um triângulo amoroso aí. Por sinal, Suzana Vieira vai interpretar uma líder comunitária. Uhum. E. Nossa! Hum. Não gosto dessa mulher nem um pouco! <risos> Eu Ai, também gente. não gosto. Eu sou fã. Mas eu acho que ela é uma boa atriz. Eu só chata não sou ser. muito fã dela. Enfim. Mas eu acho eu que ela é boa. Fã. boa atriz. Eu sou tão fã de Suzana. Não, ela, ela, ela é boa atriz, mas ela é chata, gente. Ela é boa ela atriz, é ela é boa atriz. Sim. Vanessa Giacomo, que vai ser o par romântico de Alexandre Nero. Que hum. a princípio seria Andréa Horta. Que hum. foi filha dele, hein? Ah, ela era né? demais pra ah. gente, né? Ah, era demais, é justamente demais. por ela ter sido filha dele e o Pá vai protagonizar muitas cenas românticas, aí tiraram ela e botaram Vanessa que inclusive Vanessa disputou a vaga também com Mariana Chimenez, Carolina Dickman, e Mariana Rios hum. e aí ela vai ficar ah, eu, eu, eu apostaria Mariana Chimenez, viu é, também gasto dela Porque a, a, a Giacomo já vem com, com aquele emblema do... Ah, é, ela pegou um comendador novo também, né? É, sabe, sai do médico, entra no comendador, eu não, não sei, assim, tipo se... Mas eu, eu acho legal ser a Vanessa, assim. ah, é, porque ela fez Império também, é, justamente é com o que eu tô ele. falando, repetição de atores total, gente. Exatamente. Mariana Rios, eu acho que deveria eu ser Mariana acho. Rios, porque ela ainda não foi protagonista. Diferência, eu acho que ela é legal. E diferenciar um pouco o negócio, Mariana Rios investindo, que eu acho que ela é uma Exatamente. menina super talentosa. Eu acho é. que ela é uma atriz eu gosto super dela. bacana. Merece, merece, Exatamente, mudaria pelo menos isso, pelo amor de Deus, esse Está povo aqui. também. Ah, mas enfim. Assim, Globo, estamos aqui disponíveis, né? <risos> Chamem a gente pra poder é, é variar um boa, pouquinho de, do podcast. O que eu acho é o seguinte, a Globo tem casting. A Globo tem atores muito bacanas, Sim. maravilhosos, que ela pode investir, pessoas que podem ser melhor utilizadas. E, Tem gente que, eles normalmente repetem tanto os atores e esquecem dos outros, pois né? É, tem gente exatamente. que tem tanto tempo pra fazer a novela. Mariana Ives é subutilizada na emissora, ela tem tanto talento, eu acho que ela tem tanta capacidade. Por que não, sabe? Eu não entendo esse tipo burra. de... Mais um triângulo amoroso aí, que é Vanessa Giacomo, Alexandre Alexandrineiros e é, Giovanna Tonelli, que Uau, vai ser a grande da história. Vilã, Giovana ah, vem como vilã vai, e ser a, vai ser a Carminha da vez Graças vai. a Deus é, amém meu bem. pai Oxalá Me diga uma coisa, naquela Caminho das Índias Giovana não era, era ex-esposa De Alexandre Nero? Também, já, foi, já foram casal já. Era sim, foram casal sim, era foram. Era um casal Foram casais não, é, é, não, mas Ela como a grande participar... vilã da novela Acho que vai ser bom, viu? Quem Acho, vai disputar é, é, que vai. É, como vilã... Nossa, vai ser tudo de bom. Ela Vocês é, não lembram? linda, charmosíssima. Tudo de bom nessa vida. Além da Vocês não lembram com a Preta e o Reinaldo Giannichini lá? Sim, sim. Né? Nossa, ela e foi, ela foi incrível. Ela... Como vilã, ela é incrível. E vilãs de João e Manuel Carneiro, pós-Carminha, tem, tem moral, então. Então, vamos esperar, vamos esperar. Estamos bombando <risos> nas redes sociais aí. Estamos no YouTube, Feminino e Além, no Facebook feminino e além também, e-mail feminino natelinha gmail.com e, e é isso, por enquanto só isso, mas a gente quer que vocês mandem para a gente as opiniões, sugestões, tudo o que vocês querem que a gente fale, o que, que vocês acham que a gente está deixando de falar, é, a gente quer interagir com vocês aí, vai ter mais vídeo bacana, durante as próximas semanas mais tricks bombástica Uso nos humana, vídeos a próxima é de ninja né a, é, a ninja próxima do... é ninja é. Mas, prometemos nix, promete. tricks de ninja nas próximas <risos> semanas então aguardem ansiosamente e é isso e a gente e se vê aí no próximo podcast só um adendo aí agradecer o Cabine cultural também o site que sempre divulga a gente aqui yeah, e aí, estamos correndo e lá... atrás do comercial aí né exatamente Aracir... Só duas coisas pra falar. O Dendê Cultural vai começar a apoiar o Feminino e Além. Uau! Então, Oba. vai ser bacana, tá, gente? O Dendê Cultural já é antigo em Salvador. E a gente vai começar é, a receber o apoio deles. E o comercial, essa semana a gente já tá com o Mija Kit pronto. E quem se interessar... Denise já falou o, o e-mail, pode mandar e a gente vai entrar é, pra conversar, enfim. Vamos anunciar, porque tá muito legal. Deixa é. eu mandar só um beijinho rápido. Ah, ela tem fãs, manda beijo. É, é, eu tenho um fãs, gente, não posso esquecer. Eu quero deixar um beijo pra Anne Lima, porque ela ó, ouviu a gente, ela tá torcendo... E ela deixou o comentário lá no site. Então, beijo, Anne, Obrigada. E continua escutando a gente. A galera ah. toda ouvindo a gente, que a gente manda beijo no ar. Tunis também, que somos bombadas. É só procurar lá feminino na telinha e assinar nosso feed, que aí sempre que a gente postar... É, episódios novos, já chega automaticamente pra pessoa, através do iTunes e também desses programas, tem vários aplicativos aí legais pra ouvir podcast as pessoas baixam, procuram Feminino na telinha, assinam a gente, aí chega pra eles, e eu já tô sabendo que a gente, as nossas inscrições já tem bastante gente, que o nosso último episódio já está bombando, então hum, fiquem tá. felizes hum, obrigada, a, obrigada a vocês que, que, que nos ouvem A, é, é, em todas as nossas loucuras possíveis e impossíveis. É isso. Ótima gente. semana. Até gente. Semana que vem, boa semana. Obrigada sempre. Estamos juntos. Beijo, tchau, tchau.